«Вітаю, мене звуть Костянтин. Я читаю вголос, і іноді це комусь подобається. Різдвяна свинка. Розділ одинадцятий. Загублена. Джек заверещав так голосно, що дідусь мало не з'їхав з траси. «Вона викинула у вікно ГЕС!» – кричав він. «Викинула у вікно!» «Гес!» Проте дідусь не міг зупинити автомобіль посеред шосе. Тож деякий час вони ще їхали далі, і минуло, мабуть, років зо сто, поки вони нарешті звернули на узбіччя. Голлі згорнула руки на грудях, а її обличчя було холодне і незворушне. Їй, здається, було абсолютно байдуже до того, що вона зробила. Коли вони зупинились, дідусь вийшов з автомобіля і побіг туди, звідки вони приїхали, сподіваючись врятувати ГС, І невдовзі зник у сніговій палині. — Дідусь її знайде! — запевняла Джека бабуся. Та малий не дуже їй вірив. Йому теж хотілося вийти і пошукати ГС самому. Однак бабуся звеліла, щоб він нікуди не йшов. Джек знову закричав і заплакав. Йому була потрібна ГС, адже тільки ГС, одна-єдина в цілому світі, завжди все знала, завжди слухала його і залишалась йому вірною. Він так хотів, щоб ГС повернулась. Він мусив бути з нею, а вона мусила бути з Джеком, бо вони єдині розуміли одне одного. А тепер ГЕЕС самотньо лежала на шосе, думаючи, що Джек покинув її назавжди. Хлопчина бився об водійські сидіння, ображено кричав і намагався вдарити голлі. — Джеку! — вражено вигукнула бабуся. — Заспокойся, ми знайдемо ГЕЕС! До них під'їхала і зупинилась поліційна машина. З неї вийшов полісмен і поцікавився у бабусі, чому вони стоять. Бабуся все пояснила, і полісмен поїхав собі далі, а дідуся все не було, їй не було. Повз них проносились автомобілі, сніг падав дедалі дужче, а Джек визирав у заднє вікно і плакав. Він наче й досі бачив перед очима ГС, як вона вилітає з вікна, така маленька, м'якенька, перелякана, і перевертається в повітрі. Ні. «Дідусь мусить її знайти! Мусить!» Та коли дідусь нарешті повернувся, він лише хитнув головою, заглянувши в очі бабусі. А тоді сказав Джекові, «Вибач, дитятко, я думаю, що її вже не знайти». Після цього Джек так гучно зарепетував і заридав, що вже нічого більше не здатен був чути. Він не міг змиритись з тим, що автомобіль зараз везе його від того місця, де лежить ГЕС. Загублена, самотня, здивована, чому Джек ще й досі не прийшов по неї. Вони їхали додому, а Джек молотив кулачками по дворцятах машини, благаючи, щоб його випустили на пошуки ГЕС. Коли вони приїхали додому, Джек спробував утекти назад, до шосе. Дідусь його схопив і ледве дотяг до будинку. Опинившись удома, хлопчик побіг до своєї спальні і заходився там усе розкидати. Він хапав з полиць усі іграшки, які лише міг дістати, і жбурляв їх по усій кімнаті. Здирав зі стін плакати, витягав усі шухляди і навіть перекинув свій письмовий стіл. Бабуся піднялась до нього. «Джеку, годі!» «Припини! Ти ж завжди був таким хорошим хлопчиком!» У відповідь Джек схопив кошик для сміття і пожбурив його у вікно. Він сподівався, що розіб'ється скло, та воно вціліло. «Досить вже, хлопче!» — гаркнув дідусь, заходячи до спальні. «Ану, вгамуйся мені! Негайно!» Вже не було чого ж бурляти чи розбивати, тож Джек... Упав до лілиць на ліжко і занімів. Урешті-решт бабуся з дідусем залишили його в спокої. Усе своє життя, лягаючи спати, Джек тягся рукою до ГЕС. Йому здавалось, ніби він і зараз може доторкнутися до її м'якенького тільця, до заповненого квасолинками черевця, пошарпаних ніжок, якими так добре було витирати сльози. Він навіть відчув її запах, трішки бруднуватий, але такий домашній і затишний. — Я знайду тебе, ГЕС! — присягався Джек, тулячись личком до просяклої від сліз подушки. — Я повернусь до тебе, коли всі заснуть. Десь за годину, коли Джек уже виплакав усі свої сльози, він і далі лежав на ліжку в своїй розбурханій кімнаті і прислухався до звуків, що лунали з будинку. Він сподівався почути, коли відчиняться вхідні двері. Якщо бабуся зателефонувала мамі на роботу і розповіла, що сталося, то мама неодмінно повернеться додому раніше. Мама розуміла, що «ГС» означає для Джека. Вона допомогла б йому розшукати свинку. Та двері не відчинялись. У першій годині у двері Джекової спальні постукав дідусь, і запитав, чи не хоче малий пообідати. Джек у відповідь вигукнув «Ні». Трохи згодом до дверей підійшла бабуся і поцікавилась, чи не хоче він поглянути на нового ангела на вершачку ялинки. Джек ще голосніше вигукнув «Ні». А далі він почув, як відчинились вхідні двері. На якусь радісну мить він подумав, що це повернулась мама. Однак натомість почув, як хтось іде за сніженою доріжкою від їхнього будинку. Його не цікавило, хто це був і навіщо приходив. Навіть Різдво його вже не цікавило. Зараз Джека цікавила тільки ГС. Розділ дванадцятий Різдвяна свинка Вже настав час вечірнього чаювання, коли Джек почув, як рипнула хвіртка в садку. І хтось попрямував доріжкою до будинку. Сподіваючись, що це мама, він зіскочив з ліжка і визирнув у вікно. Але то, виявились дідусь із Голлі. Невдовзі після цього хтось знову постукав до Джекової спальні, і двері відчинились. — Джеку! — сказав дідусь. — Голлі, хочеш щось тобі подарувати. Обличчя Голлі було розпухле і мокре від сліз. Джек сидів на ліжку і дивився на брунатний паперовий пакунок у її руці. Він подумав, що є тільки одне, що могло б спокутувати її вчинок. Голлі з дідусем, мабуть, повернулись на шосе шукати ГЕС, і вони, напевно, її знайшли. На якусь мить Джек вирішив, що це так і є, бо коли Голлі засунула руку в пакунок, звідти долинуло торгтіння пластикових квасолин. Проте Надія худко розвіялась. Голлі витягла звідти новесеньку свинку. Таку саму, завбільшки, як і ГЕС, із такої самої м'якенької рушникової матерії. Але ця свинка була товста, самовдоволена, з гладенькою яскраво-рожевою шкірою і лискучими чорними оченятами, схожими на крихітних жучків. «Поглянь, вона така сама!» – мовив дідусь. — Голлі дуже шкодує Джеку. Вона купила тобі цю свинку за свої кишенькові гроші. — Пробач, Джек, — прошепотіла Голлі. — Мені справді дуже-дуже шкода. Джек не відповів нічого, тож дідусь провадив удавано бадьорим голосом. — Це наша різдвяна свинка. Правда, свинко? Га — Га! Він забрав у Голлі свинку і помахав Джекові її м'якенькою ніжкою. «Бачиш, Джеку, ти їй подобаєшся! А тепер, може, ходімо з нами до вітальні? Поп'ємо чайку і подивимось кіно. А ще повісимо наші різдвяні панчохи для подарунків. І не забудь про свій новенький велосипед Джеку. Санта-Клаус, мабуть, уже вантажить його на свої сани. Ходімо, хлопче, бери різдвяну свинку, і ми всі заприятелюємо з нею». Джек поволі підвівся з ліжка, і простяг руку до різдвяної свинки. На дотик, як малий і перечував, вона була страшенно бридка, гладенька і слизька, а не шорстка і потерта. Джек з огидою дивився на її лискучі, чорні очиці й рожеві вуха, що не висіли, а зухвало стирчали до гори. — От і чемний хлопчик! — похвалив його дідусь. Ці слова розлютили Джека ще дужче. Вони думали, що ця новенька свинка замінить йому ГЕС. Виходить, що вони нічого не розуміли, адже ГЕС була єдина в цілому світі, а ця нова свинка звичайна, ніяка. Джек пошбурив різдвяну свинку на підлогу і заходився топтати її, а потім схопив за ніжку і кілька разів щосили лупнув нею об шафу, після чого навіть спробував відірвати їй голову. — Джеку! Вигукнув дідусь. — Годі вже! Припини! Голлі вибігла з кімнати. Джек замахнувся і кинув різдвяну свинку на шафу, а тоді знову упав до лілиць на ліжко, репетуючи її хамселя чи подушку. Жодні дідусеві слова не могли переконати малого спуститися сходами вниз. Хлопчині було байдуже і до різдвяної панчохи, і до того, що треба бути чемним. Навіть велосипеда йому не хотілося. Йому хотілося тільки одного — Г.С. Трохи пізніше він почув унизу якусь метушню. З того, що Джекові вдалося розчути, він зрозумів, що песик Тобі знову перекинув ялинку, шукаючи останніх крихточок шоколаду, і погриз нового ангела. Джека це втішило. Якби він був не такий сумний і сердитий, то неодмінно розреготався б. Йому хотілося зіпсувати, зруйнувати це свято для всіх. Може, тоді вони зрозуміли б, що він відчуває, знаючи, як самотньо лежить на шосе його загублена ГС. Прийшла бабуся і звеліла йому вбрати перед сном піжаму. Джек погодився, і то лише задля того, щоб вона не зрозуміла, що він задумав. Він ліг у ліжку в кімнаті. Дещо й справжнісінький розгардіяж, де й досі на підлозі були розкидані пожмакані плакати, з письмового стола стирчали висунуті шухляди, а ріствяна свинка лежала під шафою серед купи іншого мотлуху, І вдав, ніби засинає. Аж нарешті бабуся вийшла зі спальні. За вікном на тлі темного неба кружляли сніжинки, а Джек чекав, коли в будинку все остаточно стихне. Зазвичай на святвечір він сповнювався приємним хвилюванням, адже саме у цей час вони з мамою підвішували у вітальні панчоху для дарунків і морквину для сантиного оленя Рудольфа. Та цього разу було не так радіти святвечору це означало б зрадити ГС, яка була важливіша за всі різдвяні радощі. Джек вирішив дочекатись, коли всі поснуть, а тоді одягтись. Нижком вислизнути з будинку, повернутися на шосе і відшукати свою найдавнішу приятельку. Розділ тринадцятий. Ніч ЧУДЕС і віднайдених утрат. Джек зрозумів, що він, мабуть, заснув, бо прокинувся серед цілковитої пітьми. У його кімнаті хтось розмовляв. Він подумав, що це прийшли бабуся з дідусем подивитись, чи все з ним гаразд. Джек не став розплющувати очей. Хай вони думають, ніби він і далі спить. — Такого ніколи ще не бувало, — говорив чийсь схвильований голос. — Я не знаю, чи можливо це взагалі. — Звичайно, можливо, — відповідав інший голос. — Усе залежитиме від хлопчика, від того, який він сміливий. — Він дуже сміливий, але ж це надто небезпечно, — озвався третій. Старечий і натріснутий голос. Я бувала там уже багато разів, і знаю, про що кажу. Я теж там бував, підхопив четвертий голос. Майже всі ми колись там побували. А я – ні, заперечив п'ятий голос, повільний і низький. Звісно, що ти не бувала там, зауважив голос. Ти завелика, а я кажу про нас, про маленькі речі. Жоден з цих голосів не видався Джекові знайомим. Його почав охоплювати страх. «Хто це такий?» Він навіть боявся розплющити очі. «А що, як ці незнайомці помітять, що він прокинувся?» «Якщо вже робити це, то лише цієї ночі...» Промовив другий голос. «Зараз я його розбуджу!» На цих словах усі голоси не схвально забурмотіли. Але Джека... Особливо стривожило дещо інше. Хтось, мов би, дряпався вгору краєм його ліжка. І ось цей хтось, маленький, мов кошеня, засмикав його пухову ковдру. А ось Джек почув, як заторохтіли квасолинки в животику. Перш ніж він зметикував, що йому робити, щось штрикнуло його в обличчя. Джек сполохано відмахнувся від цієї істоти. Почув, як вона гряснула, коли ляпнулася об шафу. Млявий низький голос простогнав. — Ой! А другий з голосів, що лунали раніше, поскаржився. — Та скільки вже можна мене ж бурляти? Джек сягнув рукою вимикача і увімкнув свій нічник. Кліпуючи очима, він роззирнувся довкола. У кімнаті нікого не було, тільки біля шафи лежала на підлозі різдвяна свинка. Джек серцем відчував, що це він щойно жбурнув різдвяну свинку. Проте він зовсім не був готовий побачити, як вона зводиться з підлоги, впирається своїми ніжками в його ноги і каже, «Якщо ти, нечемний хлопчиську, ще раз жбурнеш мене, я тобі не допомагатиму». Джек був такий приголомшений і переляканий, що не міг навіть поворухнутись. Він пригадав, як мама колись казала йому що найкращий спосіб перевірити, чи ти не спиш, ущипнути себе. Він випробував цю пораду на власній нозі, і йому заболіло. — Ти вмієш говорити? — прошепотів Джек. — Еч, який розумник! — роздратовано буркнула різдвяна свинка. — Джек і справді розумний! — обізвався той самий натріснутий голос, що належав, як виявилось, пошарпаній старенькій машинці. З нею бавився колись іще джеків тато. Капот машинки рухався вгору вниз, коли вона говорила, а фари перетворились на очі. «Будь з ним чемніше! Він зазнав стільки горя, що тобі й не снилось!» «Я теж зазнала горя!» – буркнула різдвяна свитка. «Хіба ти забула, як він намагався відірвати мені голову, а я пропоную йому допомогу, звичайно ж, за певних умов!» Мало того, що поруч із ним розмовляли, як живі іграшкові свинка з машинкою, то на додачу до цього Джек виявив, що в багатьох інших речей теж з'явились очі й роти. У шафи очі були на місці колишніх сучків, а рот – замість замкової щелини. У кошика для паперів виросла пара оченят на бляшаних стаблинках, наче вравлика, а деякі з речей навіть випустили паростки руки – Тоненькі металеві у сміттєвого бачка й обвислі вовняні у килимка. Усе це дивувало, та водночас і лякало малого. «Поясни йому, що це небезпечно», – нагадала різдвяній свинці старенька машинка. «Бо інакше він не знатиме, в яку халепу може встряхти». Усі речі в кімнаті схвально загумоніли. «Я не знав», – промовив Джек, до якого нарешті повернувся дар мови. Я і не знав, що речі вміють розмовляти. Насправді йому хотілося сказати, я не знав, що ви вмієте відчувати, адже перед цим він так грубо повівся з цими речами, а надто з різдвяною свинкою. «Ми можемо розмовляти в країні живих лише цієї особливої ночі», – пояснила різдвяна свинка. «Ти ж знаєш, яка це ніч?» «Різдвяна ніч?» відповів Джек. "А вже ж?" підтвердила Різдвяна свинка. "А це означає, що ти маєш нагоду тільки цієї, і жодної іншої ночі повернути назад свою свинку". "Знаю", погодився Джек, відгортаючи вбік ковдру, що була однією з небагатьох речей у кімнаті, яка так і не заговорила. "Я піду до шосе. Це не допоможе". Заперечила різдвяна свинка. Гест тепер у країні загублених. Тож, якщо ти хочеш її врятувати, то мусиш знайти її там і повернутись з нею додому. Немає ніякої країни загублених. Зневажливо пирхнув Джек. Ти все вигадуєш. Аж тут водночас загомоніли майже всі речі в кімнаті. І коробка за серветками, і капці, і навіть абажур, привезений сюди ще з старого будинку. Цей шарварок страшенно налякав Джека, і він уже не знав, чого боїться більше, того, що цей галас розбудить бабусю з дідусем, і ті не відпустять його шукати ГС чи самих цих речей. «Я поясню йому», – прохрипіла машинка. «Хоч вона була найменша в кімнаті, всі інші речі принишкли. Можливо, з поваги до її віку». Машинка під'їхала на своїх іржавих ржавих коліщатах до Джека і заговорила. «Коли ти губиш якусь річ, вона потрапляє до країни загублених. Це химерне й моторошне місце, де діють власні закони. Я там бувала багато разів, бо і ти сам, і твій тато частенько губили мене». «Пробач», – схвильовано відповів Джек. Він і справді не раз забував, де саме в саду бавився цією машинкою. Тому вона була така пошарпана та іржава. «Ти завжди врешті знаходив мене!» – провадила машинка. «Тому, дякувати Богу, я так і не дісталась згубникові». «Кому?» – перепитав Джек. «Згубникові!» – повторила машинка. «Володареві країни загублених!» Саме через нього речі випадають із кишень, коли ти гадаєш, що вони там надійно сховані. Саме він баламутить тебе, щоб ти забув, куди поклав свою ручку. Згубник хоче затягти до свого королівства кожну річ, яка належить людям. Він ненавидить усіх живих істот та їхні речі, які він катує і жере. То цей згубник збирається з жерти ГС? Прошепотів зі страхом Джек. «Він не може цього зробити, допоки ГЕС кориться законам країни загублених», – пояснила машинка. «Йому дозволяється ловити й поїдати тільки порушників закону. На жаль, ці закони вигадує сам згубник, а він часом шахрує». «Я повинен врятувати ГЕС!» – відразу вирішив Джек. «Як мені потрапити до цієї країни загублених?» «Ніяк. Принаймні самому», – відповіла різдвяна свинка. «Ти людина, а це країна речей. Такі там правила. Але сьогодні різдвяна ніч. Ніч чудес і віднайдених утрат. Якщо ти так любиш ГС, що ладен заради неї ризикувати життям, я проведу тебе до країни загублених. А там ми побачимо, чи вдасться нам повернути ГС додому. Я її дуже люблю, — відповів без вагань Джек. І готовий заради неї на все. Тоді гаразд, — кивнула різдвяна свинка. Я допоможу тобі за однієї умови. Коли ми знайдемо ГЕС і повернемо її додому, віддай мене тій дівчинці, яка мене купила. Чому? — здивувався Джек. «Бо вона мені подобається!» — відповіла різдвяна свинка. «Вона не топтала мене ногами!» Старенька машинка хотіла була щось сказати, та різдвяна свинка так люто позирнула на неї, що та закрила рота. «Вона не забере мене, поки не переконається, що ти щасливий зі своєю ГС. То як, згода?» «Згода!» — рішуче відповів Джек. Хоч різдвяна свинка йому й не подобалась, та він знав, що зараз вона йому потрібна. «Натягни щось інше замість піжами!» – порадила різдвяна свинка. «І не забудь капці!» Проте Джек не бажав, щоб ця нова свинка верховодила ним. Та й узувати на ноги речі, які щойно підморгували йому, було якось ніяково. Тому Джек сказав. «Мені зручно і так. А тепер...» Веди мене до країни загублених. Розділ чотирнадцятий Зменшений Тільки-но він це сказав, як відчув якусь дивовижну порожнечу вшлунку. Таку, ніби швидко їхав ліфтом униз. Тієї самої миті, його ліжко і простирадло почали так стрімко більшати, що з його очей зненацька пропала підлога. Джек перелякався, Спробував підхопитись та зачепився об зіпхане простирадло та гепнувся до лілиць. За кілька секунд Джек зрозумів, що ліжко ані трохи не збільшилось. Навпаки, це зменшився він сам. Підвівшись нарешті, він побачив, що бганки простирадла скидаються на величезні снігові замети. Його дуже наполохала думка, що через якісь там кілька слів можна було так зменшитись. І водночас тішило те, що його ковдра не ожила, як інші речі, бо тоді вона могла б задушити його до смерті. З підлоги до нього долинув голос різдвяної свинки. Лізь униз ріжком ковдри. Нумо, це ж так легко. То була неправда, проте Джек доклав усіх зусиль, і після моторошного спуску на додачу з несподіваним падінням на підлогу. Врешті приземлився біля різдвяної свинки. Тепер вони були однакового зросту, сантиметрів із двадцять заввишки. — Що ж, прощавайте всі! — мовила різдвяна свинка і рушила до дверей джекової спальні. — Рада була познайомитись з вами! Дехто з речей у спальні спробував їх застерегти. — Подумай! — вигукнула, ляснувши плавцями об підлогу, маленька іграшкова акула яку Джек купив собі в океанаріумі. «Подумай, що ти робиш, свинко!» «Дякую, я вже подумала!» Відповіла різдвяна свинка, підштовхнувши знизу двері, щоб вони відчинились. «До країни загублених ще не входила жодна жива дитина!» Запхинькав маленький робот, який колись дістався Джекові безкоштовно, разом із гамбургером, і якого він перед тим жмурнув об стіну. — Усе колись робиться вперше, — зауважила різдвяна свинка, виходячи разом з Джеком на сходовий майданчик. — Джеку, хіба вона тобі не казала? — гукнули штанці, що випали з Джекової шухляди. Але різдвяна свинка запхала свої ніжки в щілину під дверима, потягла двері на себе і зачинила їх. — Які вони зануди, ці твої речі! — сказала вона Джекові. — Ходімо! Думаючи про те, що різдвяна свинка така сама грубіянка, як і Голлі, Джек підступив у слід за нею до краєчка сходів і почав спускатись з однієї сходинки на іншу. Джек став такий маленький, що перила здавались йому вищими за захмародери. Вони страхітливо нависали над хлопчиком та свинкою, поки ті сходили вниз. «А чому сходи не розмовляють?» – запитав Джек обережно долаючи чергову сходинку. — А ковдра? — Деякі речі ще не прокинулись для того, щоб розмовляти. Навіть різдвяної ночі, — пояснила різдвяна свинка. — Твоя ковдра нова? — Так, — відповів Джек. — Вона ще не набралась як слід твоїх почуттів. Саме почуття й прободжують речі. Ніхто не звертає уваги на сходи чи стіни, тому вони майже ніколи й не прокидаються. Але ж ти теж нова, — заперечив Джек. А ти прокинулась? Навіть Надміру прокинулась, — подумав хлопчина та в голос нічого не сказав. Я особлива, — запевнила ріств'яна свинка. Джек подумав, що це надто вже хвалькувато. ГЕС такого ні не сказала б, адже вона ніколи не хизувалася собою. Тепер нам треба вирішити, де тут найкраще загубитись. Сказала різдвяна свинка. «Це важче, ніж тобі здається, коли робиш це навмисне. Як ти думаєш?» «І це все, що треба для того, щоб туди потрапити?» Перепитав Джек. «Просто загубитись?» «Так, але це буде нелегко, бо ти тут знаєш, напевно, кожен закуток. Тоді це, мабуть, легше буде зробити в саду», порадив Джек. «Особливо тепер, коли я маленький». Можна підсунути стільця до задніх дверей, видряпатись до замка і відімкнути його. — Гарна думка! — похвалила різдвяна свинка. Вони саме скінчили спускатись сходами. — А куди нам тепер? — Джек повів різдвяну свинку темним коридором до кухні. Коридор здавався широченним. — Це не дивно, коли ти лише з двадцять сантиметрів заввишки. Добре, хоч під кухонними дверима була велика щілина. Джек із різдвяною свинкою лягли до лілиць і проповзли крізь неї. «Чудово!» – зраділа різдвяна свинка. «А тепер, якщо нам пощастить підсунути стілець до...» Проте вона не договорила. Перед ними з'явилась велетенська чотирилапа почвара, з довжелезними, жовтими зубиськами, кудлатим хутром і блискучими очима. З глухим гавкотом ця почвара кинулась на різдвяну свинку, послизнулася на ліновеумі і мало не схопила її своїми страхітливими щелепами. «Тікаймо мерщій!» — вигукнула різдвяна свинка, майнувши назад до дверей. Джек помчав у слід. Відчуваючи за спиною гарячий і смердючий віддих песика тобі, кіхті якого шкрябутіли по підлозі. Джек із різдвяною свинкою попадали до лілиць і прослизнули попід дверима до коридору. Чому ж ти не сказав, що там пес? захекано промовила різдвяна свинка, ледве-ледве відсапуючи. Я забув про нього, відповів Джек. Зазвичай він тут не живе. Песик Тобі тим часом скавулів, намагаючись дістатись до них, і шкрябав двері на кухні. — Тепер доведеться йти до вхідних дверей, — мовила різдвяна свинка, підводячись і обтрушуючись. — Ходімо! Але цієї миті песик Тобі штурхнув кухонні двері з такою силою, що вони відчинились навстіж. Джек із різдвяною свинкою прожухом помчали коридором, а песик Тобі, наздоганяючи їх, ковзав по дерев'яних мостинах. Урешті він загнав їх до темної вітальні, де Джек із свинкою пірнули під канапу. Песик Тобі голосно скавучав. Ось його чорний лискучий ніс з'явився під канапою. Джек злякався, що песик так просто їх не облишить. — Треба залізти за ялинку! — прошепотів Джек різдвяній свинці. «Тоді ми зможемо нишком вибратись із кімнати, поки він думає, що ми й надалі під канапою, і нарешті дістатись до кухонних дверей». Різдвяна свинка кивнула. Тримаючись за черевце, щоб не торохтіти квасолинками, вона рушила вслід за Джеком до іншого кінця дивану, у напрямку ялинки. Гірлянди на ялинці були єдиними вогниками, що освітлювали кімнату. Джек тепер став такий маленький, що пакунки під ялинкою у темряві здавались йому якимись неоковирними будинками. Песик тобі й далі винюхував і шкрябав лапами підлогу з другого боку дивана. Обережно і дуже повільно Джек виліз назовні і подряпався вгору по загорнених у папір дарунках. Один з них був обкручений червоною стрічкою, і це було чудово, бо Джекові було общо опертися босою ногою. А от синій папір зі срібними сніжинками, у який був загорнений наступний подарунок, трохи подерся, коли хлопчик вхопився за нього. Там, усередині, була величезна нова коробка з конструктором Лего, і Джек був певен, що її прислав тато. Мерехтливі вогники вгорі, які видавались такими крихітними, коли він разом із мамою чіпляв їх на ялинку, тепер здавались велетенськими і засліплювали очі. Джек помалу дряпався горою дарунків, аж поки сягнув найбільшого з них у лискучому золотому папері. Якби він обминув його, то проліз би під ялинкою на той бік, але він послизнувся. Золотий папір був такий гладенький, що Джекова нога ковзнула по ньому, і малий, не маючи за що зачепитись, упав у шпарину, яка тепер, коли він був лише з двадцять сантиметрів заввишки. Здавалось йому бездонним чорним яром. Він спробував вибратись, та не зміг, бо впав між величезними подарунками, загорнутими в гладенький папір. «Де ти?» – прошепотіла різдвяна свинка, проте наступної миті так само послизнулася на золотистій обгорці і впала просто на Джека. «Ой, ні!» – зойкнув Джек, почувши, як песик тобі шуганув до ялинки. «Ти що, не могла помовчати? Де кухня?» Вигукнула різдвяна свинка, тим часом, як гарчання песика тобі ставало дедалі гучнішим. «Не знаю», – відповів у розпачі Джек. «Я загубився». Розділ 15. Під ялинкою. Щойно Джек промовив «загубився», як під його ногами усе зникло. Тепер він падав. Чи радше помалу провалювався туди, де мала бути підлога. Він ніби застряг у якійсь густій речовині, якої не відчував і не бачив. Ялинкові вогники теж пропали. Довкола стало темно-темно. — Різдвяна свинка! — перелякано заволав Джек. — Я тут! — обізвався з пітьми голос різдвяної свинки. — Не бійся! Так потрапляють до країни загублених. Зараз стане світліше. І справді. За кілька секунд Джек побачив різдвяну свинку. Вона так само повільно опускалась додолу. Довкола них ставало дедалі ясніше, аж поки Джек побачив, що вони опинились у стовпі золотистого сяйва. Над ними видніли дві круглі діри в дерев'яній стелі. І Джек подумав, що це, напевно, підлога того світу, який вони залишили. Його світу! де живе і його мама, і все, що знайоме йому. Вони занурювались нижче і нижче, і врешті Джек помітив, що вони з різдвяною свинкою тут не самі. Тисячі речей опускались вниз у таких самих осяйних колоннах світла. Невагомий Джек міг легко обертатись на всі боки, і йому було видно безліч речей, які линули до країни загублених. Найближче до Джека падали чайна ложечка, блискуча червона ялинкова прикраса, собачий свисток, штучна щелепа, лялька-рукавичка, новенька монетка, довгий шнурочок з позлітками, фотоапарат, викрутка, авіаквиток, сонячні окуляри, шкарпетка без пари, плюшовий ведмедик і рулон обгорткового паперу, оздоблений різдвяними овленнями. «Хто б подумав, що це знову станеться?» Оскаржився Джекові обгортковий папір. Ці слова промовило, кліпаючи очима, одне з намальованих на ньому оленят. «Вона вже втретє за вечір губить мене. Я закотився під батарею. Всі сердяться. Вона, як завжди, залишила обгортання дарунків на останню мить». Щойно обгортковий папір вимовив це. Як зненацька почав підійматись вгору, до діри в стелі. Зникаючи з очей, він радісно вигукнув. «Чудово! Вона мене знайшла! Щасти вам! Сподіваюсь, невдовзі побачимось на горі!» Джек нічого не відповів, бо його надто вразило все, що діялось довкола, а найбільше те, що він бачив унизу. Спочатку йому здалось, що то різнобарвний килим, та коли хлопчина опустився нижче, то зрозумів, що той килим складається з мільйонів речей. Злякавшись, він почав шукати очами згубника, та, не знаючи який той згубник на вигляд, ніяк не міг розгледіти, чи там він, чи ні. Що нижче опускався Джек, то гучніший счинявся навколо галас. Загублені речі на долівці так голосно джаргоділи, шароділи, дзенькали і клацали, що невдовзі цей гумін просто таки оглушив малого. Коли довкола ще посвітлішало, Джек побачив, що опинився у якійсь велетенській будівлі, схожій на комору, з височенними цегляними стінами і безліччю отворів у дерев'яній стелі, речі, що сягнули землі, гумовий м'ячики і щоденники, скрипки для паперу й рулетки. Фотоапарати, ручки й гаманці безупину балакали, розбрівшись на невеличкі грубки. Джека усе це так зачарувало, що він не счувся, як приземлився. Його босі ніжки торкнулись теплої дерев'яної підлоги, а поруч із ним опустилася різдвяна свинка. Так вони опинились на стежці серед моря брязкітливих ключів та цілої армії заіржавілих парасольок. — Нам потрібен квиток! — бадьоро промовила різдвяна свинка. — Ходімо! Різдвяна свинка повела Джека стежкою між ключами з одного боку і парасольками з другого. Дорогою вони проминули ніж, шампур та довгу в'язальну дротину. Джек подумав, що ці речі, напевно, особливі, бо на них були гостроверхі чорні капелюхи з вітерою К, які дивовижним чином не падали з них. Попри те, що ці речі рухались під стрибом. Речі в капелюхах патрулювали узбічя стежки, пильнуючи, щоб усі залишались на місцях, і звільняючи прохід для тих речей, які щойно прибули. Це коригувальники. пробурмотіла Джекові різдвяна свинка. Я чула про них від речей, які тут вже бували. Це слуги згубника. Вони стежать за виконанням його законів а згубник за це їх не з'їдає. Зненадька перед різдвяною свинкою та Джеком приземлилась пара довгих діамантових сережок. Вони сяяли так сліпучо, що Джек аж примружився. — Хто тут головний? — пихато обізвалась одна сережка. — Ми дуже коштовні! — вигукнула її близнючка. — І вимагаємо допомоги! — Заспокуйтесь, панночки! — закректав тенісний м'ячик. Підстрибуючи біля Джека з різдвяною свинкою. Видно було, що його добряче погриз якийсь собацюра, і від нього неабияк смерділо. «Я це все проходив уже багато разів. Будьте певні. Здається, ніби тут страшенний безлад, але насправді все працює як слід». Сережок аж пересмикнуло від обурення, що до них наважився звернутися такий брудний тип. «Ми, здається, не туди потрапили!» Зойкнула перша сережка з яскравим блиском обертаючись у пошуках допомоги. «Куди тут повинні йти коштовні речі?» Підхопила її сестра. Та їм ніхто не відповів. Праворуч від них репетували ключі, вигукуючи у напрямку дір у стелі «Я в іншому твоєму пальті, бовдуре!» «Чи ти знову залишив мене в замку!» Парасольки здавались спокійнішими й сумнішими. Джек почув, як одна з них чорна промовила. «Боюсь, що цього разу це вже кінець. Він забув мене в потязі, тепер, напевно, купить собі нову». Аж тут до них підійшов на залізних ніжках консервний ножик у чорному капелюсі. На шиї у нього висіла маленька коробочка, а з-під держака стирчали тоненькі металеві ручки. «Квитки!» – вигукнув консервний ножик. «Новачки, беріть квитки!» «Я сама з ним поговорю», – сказала Джекові різдвяна свинка. Та не встигла вона попросити квиточок, як поперед неї пропхались діамантові сережки. «Ми не туди потрапили, заявила перша. «Куди тут повинні йти важливі речі?» – запитала друга. «Ювелірні вироби ось там, біля західної стіни!» – показав їм консервний ножик. «Але спочатку візьміть квитки! Ось!» Він відірвав два блакитні квиточки з коробочки, що висіла у нього на шиї, і подав їх сережкам. «Західна стіна!» – повторив він, бо ті навіть не поворухнулись. «Хіба ти не зрозумів?» – сказала з притиском перша сережка. «Ми зі справжніх діамантів!» «Нам не личить компанія пластмасових намистин!» – відхопила друга. «Де тут місце для коштовностей?» «Прямуйте до своєї зони очікування!» – відрізав у відповідь консервний ножик. «Тут унизу немає різниці, діамантові ви чи пластмасові. Скоро ми дізнаємось, чого ви варті там, на горі!» На бурмосені сережки рушили вихилясом до західної стіни. Коригувальник тим часом подав блакитний квиток М'ячикові. «Іграшки для собак там між кросівками і шкільними підручниками!» М'ячик поскакав геть. Консервний ножик обернувся до Джека і Різдвяної свинки. «Ви теж новачки?» «Так, ми загубились разом!» Відпопіла Різдвяна свинка. «Випали з кишені господаря!» От уже ця дітлашня. Вирхнув консервний ножик, відриваючи ще два блакитні квиточки і подаючи їх різдвяній свинці та Джекові. Головина речей потрапляє сюди через дітей, отих байдужих бешкетників. Коли тут тихо, то добре чути, як вони репетують на горі. Нехай пильнують своїх ведмедиків, коли не хочуть, щоб ті потрапили до згубника. Правда? А вже ж! Огодилась різдвяна свинка. «У, майстерна робота!» – додав консервний ножик, розглядаючи Джека. «Справді майстерна!» «Дякую!» – стривожено промовив малий. «Дитячі іграшки ось там, біля північної стіни!» – показав коригувальник. «Треба, щоб вас туди підвезли, бо пішки йти далеченько!» Він хрипко свиснув, і стежкою до них підкотились старенькі ролики. Як на Джека та різдвяну свинку, вони були завбільшки з машину для гольфу. Наші мандрівники залізли всередину, а їхнього зросту їм ледве вистачило, щоб визирати зверху. Ролики помчали до місця очікування, призначеного для іграшок, і Джек неабияк хвилювався. Ще мить, і він знову побачить ГС. Розділ 16. Забудькове. Вони мчали повз загублені гральні карти, дитячі черевички, футлярчики з губною помадою та пенали. І увесь цей час у колонах золотистого світла з отворів угорі линули додолу тисячі і тисячі нових речей. Коли вони наблизились до середини комори, Джек побачив величезний годинник із чотирма циферблатами, поставлений на височенному стовпі. Так щоб кожній речі його було видно з будь-якого місця цієї велетенської будівлі. Джекові принаймні здалося, що то годинник, бо насправді на кожному циферблаті було лише по одній стрілці, без жодних цифр. Циферблати були розфарбовані кольорами веселки, і єдина стрілка от-от мала пересунутися із жовтого на зелений колір. «Я думав, що країна загублених буде страшніша». Зізнався Джек різдвяній свинці. Ця здоровенна комора справді була галаслива і дивна, проте страху Джек не відчував. «Ми ще не вибрались назовні!» застерегла його різдвяна свинка. «А навіщо нам туди вибиратись?» заперечив Джек. «Ти ж чула, що казав консервний ножик. ГС чекає мене біля північної стіни, там, де всі інші загублені іграшки». «Її там немає!» Відповіла ріств'яна свинка. Вона загубилась вже давно. Я чула про це від ключів у крамниці, де мене купили. Вони тут частенько бували. Це місце називається Забудькове. Сюди потрапляють речі, ще не загублені остаточно. Скажімо, людина поклала річ кудись на хвилинку, а тоді забула, де її залишила. Речам дозволено перебувати в Забудькові не більше години, щоб їм можна було знайтись, перш ніж потрапити до володінь згубника. — То ГЕС назовні? Там, де згубник? — перепитав Джек, і від його радісного хвилювання й слід прохолов. — Так, — підтвердила різдвяна свинка. — Але не бійся, поки вона коритиметься закону, їй нічого не загрожує. Але ж машинка сказала, що згубник сам вигадує закони, та ще й шахрує. «Так, це правда», – погодилася різдвяна свинка. «Проте ГЕС розумна і розважлива, вона ніколи не коїть дурниць». «А звідки ти знаєш, що ГЕС розумна і розважлива?» – запитав Джет. «Бо ми сестри», – пояснила різдвяна свинка. «Але ж ви ніколи не зустрічались». «Це не має значення. Вона моя сестра, а я її. Ми однакові». Ви зовсім не однакові, заперечив Джек, побоюючись, що різдвяна свинка запропонує йому повернутися додому і жити з нею замість ГС. А вже ж погодилась різдвяна свинка. Я й забула, що ми такі різні, що ти навіть хотів відірвати мені голову. Я ж попросив у тебе пробачення буркнув Джек. Ні, не попросив наполягала різдвяна свинка. — Гаразд, тоді пробач, будь ласка, — мовив Джек. Після цього їхня розмова урвалась. Ролики прокотились повз широченне поле бібліотечних книжок, які шурхотіло сторінками, розповідаючи, як їх загубили. — Ось вони, іграшки, — вигукнув нарешті Джек. Попереду проліг велетенський простір завширшки з п'ять футбольних полів. Ущерть забитий ляльками, пластмасовими динозавриками, машинками, скакалками, стрибунцями, ігровими картками, шматочками пазлів і кісточками доміну. Яких тільки іграшок там не було? Хоч різдвяна свинка попередила Джека, що ГЕС там немає, хлопчина все одно сподівався побачити її обвислі вушка і гудзики оченята. Проте від ГЕС й сліду не було. «Нам треба...» – заговорила різдвяна свинка, коли ролики пригальмували. «Нам треба знайти тут іграшки, готові помінятися з нами квитками». «Навіщо?» – здивувався Джек. «Бо тоді не доведеться чекати цілу годину, доки нам дозволять вийти з Забудькового і потрапити до країни загублених», – пояснила різдвяна свинка. «Зробити це дуже легко». Тут усі прагнуть залишатись якнайдовше, бо в Забудьковому їх не може дістати згубник. Ролики зупинились. Джек із різдвяною свинкою вибралися з них, і вони помчали далі. Недалеко від того місця, де вони тепер стояли, плакало, затулившись долонями, якесь двоголове чудовисько. Воно було обецькувате й буре. І його намагалась втішити пластмасова принцеса в рожевій сукні із діадемою на голові. Я просто не вірю, що він не знайшов мене, хлипало чудовисько. А тепер він, мабуть, уже міцно спить і йому сняться нові іграшки, які він дістане до Різдва, а мене, мене зжере згубник. Заспокойся, вище голову, підбадьорювала його принцеса. «Ще є час? Він ще знайде тебе!» Ану, запитаю тих двох, чи не хочуть вони помінятися квитками? Прошепотіла Джекові різдвяна свинка. «Тільки не кажи, навіщо. Вони дуже здивуються, що ми так квапимось покинути забудькуве. Ну, бо ти схожий на якогось іграшкового солдатика чи іншу фігурку, тож вони тобі повірять». «А що я їм скажу, коли вони мене спитають?» Стривожився Джек. Різдвяна свинка зморщила рильце. «Скажи принцесі, що вона дуже гарненька!» Запропонувала вона. «І ти хочеш захистити її від згубника, тому ти й готовий помінятись квитками, щоб вона довше побула в безпечному місці». Джек почервонів. «Я такого не казатиму!» «Тоді я зроблю це сама!» Нетерпляче мовила різдвяна свинка. Вона витягла з джекових пальців його квиток і рушила до принцеси чудовиська, торохтячи квасолинками в черевці. «Принцесо!» – почув Джек її слова. «Мій приятель побачив, як сумує ваш друг. Його вроджена чим?» Аж тут зненацька відкрилась коробочка з чортиком з і сусідні іграшки аж заверещали з переляку. Джек цьому дуже зрадів. Бо тепер йому не було чути усіх тих дурниць, які різдвяна свинка торочила принцесі. Невдовзі свинка повернулась, несучи замість блакитних квиточків зелені. За її спиною Джек побачив чудовисько, яке посилало їм повітряні поцілунки. Від сорому хлопчині аж розпащили щоки, і він одвернувся. Принцеса сказала, що захист їй не потрібен, вона готова до будь-яких пригод повідомила різдвяна свинка. Зате чудовисько наполягало, щоб вона помінялась з нами. Воно навіть хотіло поцілувати тебе, але я сказала, що ти надто сором'язливий. Дякую, буркнув Джек, беручи новий квиточок. З цими квитками ми будь-якої миті зможемо вийти назовні, сказала різдвяна свинка. Дивись, вона показала ніжкою на стовп із химерним годинником. Його стрілка саме пересувалася з жовтого на зелений колір. Тепер Джек зрозумів, коли стрілка показує новий колір, усі речі з квитками такого кольору мають покинути забудькове. «Ходімо!» – сказала різдвяна свинка, коли юрба речей із зеленими квиточками посунула до північної стіни. Усі вони були помітно стривожені. Різдвяна свинка розправила плечі. От тепер починається справжня подорож. Ти готовий? Готовий! кивнув у відповідь Джек. Розділ сімнадцятий. Троє дверей. Тисячі власників зелених квиточків вишукувались у безладні черги. Всюди панували гамір і штовханина. Багато речей і досі поглядали з надією на діри в стелі, сподіваючись опинитись в колоні золотистого сяйва, що перенесе їх назад до країни живих. Тим часом коригувальники в чорних капелюхах підштовхували їх уперед, жорстоко шкірячись. — Уже запізно! Настав час розподілу! — Що це означає? — пробурмотів Джек до різдвяної свинки. — Не знаю доладу! Відповіла різдвяна свинка. «Проте думаю, що це пов'язано з тим, до якої частини країни загублених нас відправлять». Вони приєднались до черги одразу за розкішною сапфіровою обручкою. «Ви не повірите. голосно нарікала обручка, звертаючись до всіх, хто міг її вислухати. «Вона зняла мене, щоб помити руки, а тоді залишила на умивальнику». Схвильований Джек намагався побачити, що там діється на початку черги. Спершу він не міг розгледіти анічогісінько, Та черга швидко просувалась, і врешті Джек виявив, що вони підходять до довгого ряду столів, за якимись сидять коригувальники, зокрема, мишоловка, штопор та степлер. За цими столами височили троє велетенських дверей. Перші – з простенького дерева, як у коморах чи клунях. Другі – з лискучого заліза, як у сейфах чи банківських сховищах. Треті – зі щирого золота, з майстерно викарбуваним візерунком із квітів та виноградних лос. Багато хто з речей з надією вказували на ці, треті двері. Речі, що стояли на початку черги, одна за одною підходили і сідали за ті столи. Коригувальники розпитували їх, а потім штампували їхні квитки і скеровували до належних дверей. — Щось мені тривожно, — зненацька зізналась різдвяна свинка. — Чому? — запитав Джек. — Як нам пройти повз коригувальників, щоб вони не розпізнали в тобі людину? — відповіла різдвяна свинка. — Але ж консервний ножик не розпізнав, — нагадав Джек. — Це не його робота! «З'ясовувати, хто ти такий, і вирішувати, куди тебе відправити далі», – пояснила різдвяна свинка. «Швидше, вигадай собі якусь історію. На якій фабриці тебе виготовили?» «Не знаю», – відповів Джек, марно силкуючись придумати хоч якусь назву. «Нехай це буде фабрика Динглтаун у Бірмінгемі», – запропонувала різдвяна свинка. «Це моя рідна фабрика». І там виготовляють не тільки свинок, а й пластмасові фігурки. А як тебе звуть? Джек. Іграшкові фігурки не називають джеками. Краще ми скажемо, що ти, наприклад, хлопчик-піжама, володар снів і дрімоти. Не хочу бути хлопчиком-піжамою, заперечив Джек. Це якась пришелепкувата назва. Тоді скажи, що ти Джек, а далі побачиш, що буде». Сердито прошепотіла різдвяна свинка, вже наближаючись до столів. — А як ти загубився? — випав з кишені у хлопчика, — мовив Джек, пригадавши, що різдвяна свинка казала раніше консервному ножикові. — І де ти тепер? — допитувалась далі різдвяна свинка. — Тепер? Тут. Розмовляю з тобою, — відповів Джек. Різдвяна свинка затулила ніжками рильце. Нам ще пощастить, коли нас одразу не викинуть на поталу згубникові. Опустивши ніжки, вона додала. Сюди, до країни загублених, затягло лише твою оживлену частину, а ти повинен сказати коригувальникові, де зараз твоє пластмасове тіло. Зрозумів? Там, на горі, в країні живих. Це все ти придумала, буркнув переляканий і трохи сердитий Джек. Вони були вже на самісінькому початку черги. «Мершій, скажи мені, що я повинен говорити!» Аж тут, за їхніми спинами, зачинилась страшенна метушня. Розділ 18. Бранець. Двоє коригувальників, дірко-пробивач і ВУДЕЛКА тягли між двома чергами якусь маленьку, брудну-брудну річ. Тримаючи її своїми тоненькими міцними руками. Тут, в Україні загублених, такі руки виростали в багатьох речей. Бранець був укритий таким шаром бруду, що майже неможливо було з'ясувати, хто він такий. Було лише помітно, що він бухнастий. Будь ласка. верещав бранець. «Будь ласка, дайте мені квиточок! Дозвольте залишитись ще на годинку! Будь ласка, благаю, дайте мені таку нагоду! Можливо, хтось захоче мене! Дайте мені шанс!» Коли коригувальники порівнялися з Джеком і Різдвяною свинкою, хлопець нарешті побачив, ким був той заплаканий бранець. Маленький синій плюшевий кролик, якому довелось, мабуть, декілька днів, якщо не тижнів, пролежати в бахнуці. Джекові було незрозуміло, чому ці коригувальники так знущаються з бідолахи. Виделка штурхала його, підганяючи вперед. А коли кролик верещав з болю, діркопробивач реготав і клацав так, що з нього вилітали, мов конфеті, кружальця паперу. Вони поволочили свого бранця повз столи прямісінько до якогось металевого люка на підлозі, якого Джек раніше не помітив. Тепер ти належиш згубникові, чуєш? гаркнув дірко пробивач. І годі вже тут викидати коники перед порядними речами, які мають власників на горі. Чому вони так поводяться з ним? прошепотів Джек різдвяні свинці, та однак лише прихоломшено хитнула головою. Може, тому, що він такий брудний? Допитувався далі Джек, думаючи про свою нечупарну, стареньку Геас. Невже із нею так поводились, коли вона прибула до Забудькового? «Не переймайся цим кроликом!» Несподівано рішуче промовила різдвяна свинка. «Це твій шанс, Джеку! Повзи!» «Що?» – розгубився Джек. «Повзи, повз коригувальників! Мершій, допоки вони дивляться на кролика!» «А я зустріну тебе з того боку!» Тепер Джек усе зрозумів. Погляди всіх, зокрема коригувальників за столами, були прикуті до бранця та його вартових. Джек став на коліна, проліз повз сапфірову обручку, а далі між двома столами до гурту речей, які вже були розподілені і стояли перед дерев'яними дверима. Ці речі так захоплено спостерігали за бранцем, що навіть не помітили Джека, який долучився до них. Звівшись на ноги, Джек обернувся, щоб поглянути, що там діється з кроликом. — Будь ласка! — досі верещав той. — Ой, будь ласочка, дайте мені шанс! — Ніякого шансу для таких речей, як ти! — гримнула веделка кроликові, що й далі пручався. — Ти нікому не потрібен! — Усім начхати, що ти загубився! Ти тепер зайвик!» Дірко-пробивач відтяг важкий люк, під яким виявилась чорна діра. Кролик злякано пищав, а виделка штовхала його дедалі ближче до краю. Врешті кролик не втримався, послизнувся і впав у діру. Було чути його відчайдушний крик, що поволі слабшав і слабшав. Ніби кролик летів униз якимсь жолобом. А тоді його вереск заглушив діркопробивач, бряцнувши над дірою металевим люком. Обидва коригувальники поправили свої капелюхи і задоволено поскакали геть. Усі речі, що спостерігали за цим моторишним видовищем, помалу знову заговорили. Пластмасовий грабінець, що стояв відразу за Джеком, прошепотів. «Хіба це не жахіття?» Він видався дуже дивним. Мав з обох боків по оку, а голос його линув з проміжку між зубчиками. Еге ж, жахіття!» Погодився Джек. Він вважав, що хтось із цих речей мав би порятувати кролика, а не дивитись, як того кидають у жолоб. Йому й самому кортіло втрутитись. Але ж тоді в ньому розпізнали б живого хлопчика, і змусили покинути країну загублених раніше, ніж він знайшов БГС. Просто огидно! Що вони зробили з цим зайвиком? Тихенько, щоб її не почули коригувальники, промовила батарейка, що стояла біля гребінця. Різдвяна свинка тим часом уже підійшла до стола. Коригувальник Штопор, який щойно відправив обручку чекати біля золотих дверей, розмовляв дуже гучно. Тому Джек добре почув усю розмову між ним та свинкою. «Ім'я?» – запитав Штопор. «Різдвяна свинка». «Де тебе виготовили?» «На фабриці Дінґлдаун у Бірмінгемі». «Час і місце оживлення?» «Нині о півдні», – відповіла різдвяна свинка. «В крамниці іграшок Пендлтон. «І тебе так швидко загубили? Ну-ну!» Здивувався Штопор. Він переглянув довгий список перед собою. «Різдвяна! Різдвяна, Різдвяна, Різдвяна! А, ось ти де! Різдвяна свинка! Он воно як! То тебе, здається, ніхто й не любив?» «Я замінниця!» – пояснила Різдвяна свинка. «Он воно як!» – вишкірився штопор, крутнувшись на стільці. «Зрозуміло. Замінники часом бувають успішні, а часом – ні. У твоєму випадку це радше ні. Але ти й досі ще новенька, тож хтось, можливо, і скористається тобою. Благодійний магазин, наприклад. Дерев'яні двері». Отак різдвяній свинці пощастило долучитись до Джекової компанії під дерев'яними дверима, які тієї ж миті прочинились навстіж. Розділ дев'ятнадцятий. КІНСЬКІ РЕЧІ Коли вони вийшли за двері, їх мало не збив з ніг порив крижаного вітру. На превеликий Джеків подив, Сонце тут тільки починало сідати за комору хоч малий пам'ятав, що в країні живих уже звочоріло. Сніг сипав з якогось химерного неба, здавалось, ніби воно зроблене з фарбованого дерева, хоч і було набагато вище за будь-яку стелю в країні живих. На цьому небі Джек побачив кілька далеких дір, помітно менше, ніж у Забудьковому. Довколишній краєвид був похмурий і вбогий, кам'янисте пустище – Яке простягалось ген у далечинь, де росли хіба що поодинокі кущики будь-яку. це місце, де не було нічого, крім голої землі й колючого снігу, воно було, мабуть, найнепривітнішим з усіх, які коли-небудь випадало бачити Джекові. Він озирнувся на Мур забудькового і спантеличено побачив, що двері, якими вони зайшли сюди, пропали, зненацька йому стало зрозуміло. Тепер у нього немає дороги назад, аж доки він не знайде ГС. Він вже починав боятись, що країна загублених насправді химерніша і плутаніша, ніж йому здалося спочатку. Що, наприклад, бачать ті речі, які заходять до інших дверей, а найголовніше, у які двері зайшла ГС? Аж тут Джек почув тупіт копит. Разом з іншими речами, крім гребінця та батарейки, в їхній компанії були ще невеличка шкільна лінійка, гумка у вигляді панди, кілька шнурків від черевиків і пара паличок для їжі. Він озирнувся і побачив, як до них наближаються речі у вигляді коней. Серед них було кілька пластмасових поні, м'який рожевий єдиноріг, керамічний тінь-ломовик, і великий, плетений з верболозові слючок, в якого, оба біч, сідла, звисали кошики з пластмасовими фруктами. Очолював цю процесію ще один коригувальник – великі кухонні ножиці, на кожній ручці яких стриміло по чорному капелюху. Опустивши свої вістря аж до землі, ножиці їхали верхи на дерев'яній конячці з репучими коліщатами. «Сідайте, мерщій, наказали ножиці. «Ні!» – різко зупинили вони Джека з різдвяною свинкою, який вже прямували до пластмасових поні. «Ви тут найбільші! Сідайте краще на віслючка!» Отож, Джек із різдвяною свинкою видряпались на віслючка, який застогнав і промовив. «Обережніше з верболозом, він шмагається. Іншим речам, здебільшого, було важко вилазити на своїх коней. Гребінець, батарейка, лінійка та палички для їжі увесь час зісковзували додолу, тож урешті ножиці наказали шнуркам усіх їх прив'язати, тільки но нарешті всі вмостились, як десь за муром забудькового пролунав гучний автомобільний гудок. Ой, глишенько. здригнулись ножиці. Це недобре. А, а що це означає? стривожився грабінець. Це означає, пояснили ножиці, що якась річ проникла туди, куди їй не можна. Джек і різдвяна свинка стурбовано перезирнулись. Джек був переконаний, що різдвяна свинка подумала те саме, що й він. Коригувальники якимось чином довідались, що Джек проліз сюди, обминувши опитування. Тепер. «Сюди прийде згубник?» – прошепотіла тремтячи, лінійка. «Можливо», – відповіли ножиці. «Коли якась річ порушує правила, згубник прагне спіймати і зжерти її. Такий порушник стає зайвиком, а зайвиків тут завжди жерли, жеруть і жертимуть. Такий закон». Ножиці пильно оглянули компанію речей на конях. «Вас усіх розподілили як слід!» Усі речі закивали й підтвердили. «Так!» Ножиці пришпорили свою дерев'яну конячку. Її репучі коліщатка закрутились, і вся компанія рушила засніженим путівцем, що тягся околицею пустище. «Ну, якщо хтось із вас збрехав, ми його хутко виведемо на чисту воду!» Суворо буркнули ножиці. Розділ двадцятий. Плетений віслючок. «А чому тут досі день?» – прошепотів різдвяній свинці Джек, їдучи верхи на плетеному віслючкові, що потріскував під час ходи. «Коли ми покинули нашу спальню, було вже темно. Час тут інакший!» Так само пошепки відповіла різдвяна свинка. «Кажуть, ніби одна година в країні живих...» Це цілий день у країні загублених! Падав лапатий сніг, і невдовзі Джекова піжама була вже холодна і мокра, хоч це турбувало його значно менше, ніж можлива поява згубника, що от-от міг вискочити з пітьми. Проте дорогою так нічого і не сталося, хіба що батарейка раз по раз зісковзувала зі свого пластмасового поні, і шнуркам Щоразу доводилось міцніше її припинати. Хоч небо і здавалось химерно пофарбованим, та все ж воно поволі сутеніло, поки вони об'їжджали край пустища. Невдовзі настала ніч. Джек розумів, що ножиці й далі ведуть їх, бо чув, як риплять коліщатка їхньої конячки. Він пошепки запитав у різдвяної свинки. «Цікаво, куди вони нас ведуть?» «Не знаю». — відповіла різдвяна свинка. — Та нам будь-що треба слухатися їх. Усі мої знайомі речі казали, що порушення законів згубника швидко призводить до того, що цих порушників жаруть. Він живе отам. Різдвяна свинка показала ніжкою на широченне кам'янисте пустище. — Це пустище неоплакуваних. — А що означає неоплакуваних? — поцікавився Джек. Це означає, що за тобою не сумує жодна людина, — пояснила різдвяна свинка, озираючи понурий краєвид. Туди потрапляють зайвики, нелюбі, небажані й непотрібні речі. Там вони не знаходять жодного прихистку, просто тиняються пустищем, аж доки їх упіймає згубник. «Ну, ГС точно немає на тім пустищі», — зауважив Джек. Вона найулюбленіша і найбажаніша з усього, що тут є. Твоя правда, там її не може бути. Погодилась різдвяна свинка, переводячи очі з пустища на багнистий путівець попереду. Якщо нам пощастить, ми знайдемо її саме там, куди йдемо. Судячи з нашої компанії, то місце для дешевеньких речей. Але ж ГЕС не дешевенька, заперечив Джек. «Вона дуже цінна!» «Цінна для тебе, бо загалом ми, свинки, не надто дорогі!» зазначила різдвяна свинка. «Я тільки сподіваюсь, що ніхто не здивується, коли там з'явиться її близнючка!» «Ой, не переймайся цим!» запевнив Джек. «Ти ані трохи не схожа на ГС, вона іншого кольору, а ще її оченята колись повідлітали, і тепер замість них у неї гудзики». І вушка у неї обвислі, і пахне вона краще. Їхній плетений з вироболозу віслючок похитувався як тріскотів. Батарейка запхинькала, вкотре зіскобзнувши в вбік зі свого поні. Її шнурки припнули її ще міцніше. — Як це вона пахне краще? — незрозуміла різдвяна свинка. — Не знаю, просто пахне як ГС та й годі. А я тоді, як пахну, допитувалась Різдвяна Свинка. Іграшковою крамницею й килимом пояснив Джек. Тобто нічим. Красненько, дякую, буркнула Різдвяна Свинка. Після цього запала тиша, порушена хіба що стукотом карамічних і пластмасових копит, тріскотінням плетеного віслючка і порипуванням коліщаток. Аж нарешті Ножиці вигукнули Вітаємо вас удома! З пітьми вигулькнула пошарпана дощечка, на якій було написано облупленою фарбою. Ласкаво просимо до Марнівки. Кінець 20-го розділу. Дякую за прослуховування. Підписуйтесь, лайкайте, коментуйте та поширюйте. Окрема подяка тим, хто став спонсором каналу.